گران و مخترم آردن کو دمولانا لیا کتریس دا دور ای تفسیر قرآن چپا مدرس دا دور قرآن کالو خان کی پسندو دارچین کی شویره دا دی دمیلائی دو پتیسا تای اشاہ دی تاید سنت قیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جانگیر ارو سوابی پروپرائیدر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو الذين <اللہ> انا خالق ده خیر او ده شر دواړو زم تکلیف او رد دواړو پیدا کون کې زم والذين كسان اشركو چ مشركان دي ان الله بيشکه الله يپسلو فيسلبو کې بينه پميه دي کې يوم القيامه پرقامت ان الله بيشکه الله على كل شي قدير ورز باندې طاقت لرن کوي الهمترا ايته نه ګوره ايتن ان الله بش الله يجدو عاجز کې لو دغ الله تا منسو کل السمااوي چې پاسمانو کېدي اومن في الأرض او آاج پما کري برفراشت قتنور مخلوقات شامسون والقامنسپوم والنه و د بوزنور من وكثير من الناس اوده کافر مشرکو اغه نکي هوا كثير او زياده حق حسب چي ودا عليه العذاب او پغ نه دا عذاب ومين يهن الله او عاشوك چس پکي الله په سبب د شرک شيک يا کو بيدينو کو الله سپکو فما عليه نوي داغه د پاره مکرم شوک عزت ور کوونکي چ دي عزت منکي اسو کله انشته عزت ان الله ب لا والو کو ما اغا چ غواړی حزانانې خمانې دا وکسان جګه کوون کې یاو مشر او بلمومن اختسممو جګه کې فی به په یوالی د ر خپل کي دا دوواه یا دا دو کسان جګه د الله پهیوالی ک کوي س طلب مومن د الله توهی ثابتې او مشر الله لشر ثابتې نزکر دوار جا گرارا فاللزین اپسا کسان کفر و چکا فران دی قد پیاد پری بکلیشی لهم دیر پارا بن جامی من نار دور یو سبو اچول بشی من فاقرو سهم الحمیم دا پاس سرنو دی اگرم اوبو گرم اوبو او پی والو لش یو سهرو او بس وزی بی پاگی سرا ما آسوفی بطونیم چې پا گیڑ رو دی که دیوال جلو دو سرمانه خیٹ رکی چی لیل کل می سین بارتا با دلوی بولو پزه اغروز د مشرک اڈیر <تصفح> گرانا بای وَلَهُمْ دی را پارا مقام و گرزونا دی او دی فرشتو پارا مقام و گرزونا من حدید دوست پنی آبول را خلاسی یا وَلَهُمْ دی مشرکان دا پارا مقام و گرزونا دی من حدید دوست پنی او چه یا درز ولور که او یا گزه بزمکه که نوزی یو درز سرا او یا گزه و پخکته بانه لرش او بیا برزی و بیا برزور کول ما هر کلا ارادو چه رادو که دی این یا خروجو چه اوزی من هار دی جهنم نا من من دو اید مصیبت نا خلقوی دنیا که تنگ شما چه کم خواه تخت ما وچه حالت تنگ شده حالت بکم خواه تختی در فرشتی گرز بوتنی غلال را خلاصی بیواله دل تا خو بده و زینبل ده او تختی هو د دنیا د دن غم نه د دنیا د غمونه تختی د مکوه بلکره دین غم چکم د کې ستادین نه چلیږي مسله د اغه زین او تختا او بل د کې مسله بیان کړ I love you او عید فیا دوباره وکړی چې پاغه کې پیله بولو فرشتي ور کې غلطه بولاړ غلطه بولاړ فرشتي پیله بولو ور او یا سره واقع وای خوب ولیدم چې خو بوله دوی درې کو یاندي دا په دو کویانو باې فرشتې ولاړی دي د چاهغوی سر ته راغېي جو فرتې ټ وور و درم کو تپوس وکو چې په دیولې فرې نه شته په کې پختان دی غې خپله دی یو بل د خپ نه راکاري ح سرله راځې و کې پختان هغ د او بل د خپنه په خپله راکاري فرتو زرست دی ن داسې دا کسو د کې کار کوي نا ورستو کوي دا داره ک نور څه د نو مخه بولوي دا کال چې کوم دا د جاهلان او د ناپوي نالابا غي تا اوي وزوخو سکې عذاب الحريق عذاب څه کې بشارت ور کوي مؤمنانو ته ان الله بشکال لا يدخل الذين داخل با کسن امنو چې مؤمنان دي او عمل صالحاته عمل کینې جنات باغونه چې بیګي با من تعیاله نههارو لاندې غې نهولی یحلله ناچوله به شددي تافی یا په دا جنت کې من اساوه بوگان من زههابن د سرزاررو واللووا او د مل دا لاونه بههغې کې غمی ب پغې کوې او ګجرې غنتی پلاس باند د پار د خیص دا, دا بورته چولشی شي اوولی هم او جنتیان چې کم نه نخی بدس چو ګورې خپل ملګرو ته بخيو ګونه ما ته دا چولې ما ته دا چولې شو ولی هم او جامع ردیف یا پکه هر ایر د نریره خمو بای دا یو بلبون قایص پی دنیا کې څه سو دی واچو ناب دمرینه چسو کې ويني چې دار قایص یارد غری اول ته کې به دومر کالی به د زنانو او د سړو د قایص زونه د غړو په ځای نور چې دا غي خړو سوای دنیا کې په نړۍ کې خپل چتو ته غواڅه غواره ما دا شي واغس ها ویو خځه خاوند نه غي ما غریب نن نو نه فکر کې مالدار شو نه چر چې زمونږ د مالداري به سکه څنګه وینې څنګه به خبري نه یو خیار ورته اکل خو طریقې ورته خو نه خاوند ته ولاوي چې ته دا سوه کې چې سرو غوته جوړه کا اللاس کې بده چولي انغه دې ته وی چې تنه اتکې جوړک نه به پوزکه واچي نو پرګرام بو کې دې ګنه پخکې نو ډیره به سالي راځو کوړه به زن ناراضي نو پرګرام جوړ کو دې ګنه بند کړو دا داوته ورک خلک را روان شي نو سالي رازي نو داسړې پګړت کی ولاردې نجسو کړه د نکیږي ناغه ته کو د داسې کې دغه دې کې ناغه کټکي چې بل نه راک دغه دې کې نا یا یا رازی اگو توی نی اکور در زنانه رازی اگوی خو نتکی چولی ده اینچه زنانه رازی نیچه اگی را این داوتی پخیر اگلی شرک داستی اوکی اگوی او تالیخ بنا پخیر دا مالداری اگوی خو بلا ود دنیا مالداری بسی سریا مالداری خو دا اخرت وای چالاوی دا عرص بایی باگان بایی دا سروز رو جامعه د نری خمو د شنو ری خمو انار خوراکونه ارسو بچحت بچحت مزیر ال تکم مزیر ال تکي الله عز منګش تاسو نصیب الله واله وباصم فيها حرير جمعر دي پاغه کې د نری روخمو واحد او خادل بشدي تا ال تويبه په طرف داغه پاک وين نه من القول داغه وين نه دالار دا لرد دا جنتی د تخول شي دا په طرف د غوېنې د توحید باندې چې دنیا کې توحید هغه مسله کړي وا او فارې عمل کړي او حدیث کې مراجع نبی علی السلام فرمایي چې په جنات کې د نریره هم جمعې زکنه داش نریره هم آشنا جین د نظر خالی کوي کوي چې د اسري ستر کې خراب شي اشفاء کې چې کومنه لیکلې دي وی کل چه ستا نظر تا خکای نشین پسل تا گورا نشین بود تا گورا نستا نظر اغا بخشی او اغا قوی مضبوط پش شینواله که الله اثر داسې چوله دا کسی جنت که با دشنیر و ریخم چکم نون دا جامع بای او جنتیانو چکم نون دا با اغوندی دا خو دقری دا, دا سی اغا تختونه چې دا غیر لاند از تر آ دا غط ریخم و دا پاس نری دیخم دا خدای زنا سالو نه د ساخذ اخوایما قریب الاسر کالی چې دا کاغو په کالو ډیر مویني <تصفح> د پیتوله به قاچوله به ای <تصفح> الله وحده ایلت طیب من القول وحده اخول بشیدی تا الى صلات الحمید لرد حقی الله کې استایل شوی دی ان الذين بشکاکسان کفرو چې منکر دي و يسدون امانکی خلق عن سبيل الله د دین د علانا والمسجد الحرام ادا بیت الله شریفنا اللہ زی آغازه جانلا ہو چه گرزول دے منگ آغا لین ناسی دا پار دا خلقو سوا برابر علا آکیفو مقامی سڑے فی فاکی والباد او مسافر طول بکیو برابر دی اون چنیچ بکی نشتا کمو سویدن که دا غیر دے یا مسافر په یو سب کې بولار دی در دین اسلامو خی اغم ساواد ومایی ری دوچ آسوک را دوکی فیهی پاده عزکی به له دین د ګونه به ظلمین پازلم سره نذقوب قوبه وقتا من عزعبن علیم عذادرنک شک به هر کس مند ګنا اراده او کی الله سزا بولور و اوس دوی مېسا د سورتاو په دې کېره د شرک فعلی هغه سلور مسایل هغه بیانای و از بو وانا وکم وقې چټک کمنګا یا کم وقې چ خو د منګا لابراهيم ابراهيم عليه السلام تا مکان البیت هغه بیت الله شریف الله تشریک چې شرک بنکه بیمه سراشه دی وی زری وتوهره پاک ساته بیتیا کور زما لتوای فینا د پار دراتونکو خلقو ول قائمینا د پار د خلکو خلقو ورکه سجود او د پار د منسکونکو سوال پیدا کېدو چې ول ابراهيم عليه السلام سمخه شرک کړه تو ته یا الله ته شکر به شیا نانا څنګه د خانکاوې د جوړل نه مخکې د مسله توحید بیان ولا د کسه وسمه بیانه څنګه د خانکاوې جوړل نه مخکې د مسله توحید کولا د کسه د ازه ون صفات او اک مسله پک و عذنی لانک فی الناس خلقو کې بالحج 5 ساله یا تو کا راضی بتا تار جان پی دا علا کل زامیرن او په هر یو تیز او خبان دی زامر اقطپ اجسور ټپی بني ادمونو دوره دي چا کی چوس چا کی تیزی یا تین رازي بتا تام ان کل فجن عميق دار هر اغذ لرنه ليشهدو د دېر پاج حاضر شي منافع عليهم فدوخ بلتا ويذكر اسم الله او ياتينهم د الله په ايام ممعلوماتن په رضوش مارو کې علا پاس او رزقهم چو ارکلمنګ دې تامه يم بهیمت الانام دانګل د چارپایانو د کاپکی الای فکلوا پاسقرمینا داقینا وا اتامل بایسل فقیر اور کې خوراک عاجز فقیر تا ناومت فقیر تا ثم یغزو بیا لکې تفسم خیر خپل خیر لره کې خیر یې اخو ځایری دی آیا باطینی دی نه جدی دې پتا پورې خیر د شرک د بداتو او در رسمون رواجون انخطه و او حج دو که پاک شه نو سراغ لی نو آخیر زن پر بیامن خلاو دی بلر شده باقی خیر زن نلرنو که اک که خیری انگولت آبایی او گدل بی در خورو او گدل بی در رسمون در رواجون و در بداتو پلانی اچ کل ری از اینون بانی اچ کل ری اج لطل سای فلسفه در حج سرا چه تا پاک شه در شرکیاتو نا در بد اګلې سره ستنې دي اسی هغه متبر احمد مبارک زینو مقامات چکمنه خصوصه اګلې زیه ملاقات کئ دا د ډیره پانه چې الی دې زیتراشي چې د ګناون نه پاک شي اا نه د ګناون موطاله لاله موطاله بیا راو ته چلو شو اسی له خرچ وکړه نه د حج فلسفه دارا چې څنګه ظاهري ځنه اخر لرکې د قصيب باطني خره بل با لرکې چې هغه شرک دې اغ بدننی دا اغ به داې اغ ځان د ل پلانې الله ها چ چل شو او بجهه چل شو الله ویل ل کېځغهوللییوفو او پرهلیو کې نزوره هم د هکم د الله ولیه توافو توبدو کې ببیې لتی دا غور پقانې پا یا د غورقدرمن ځ کار هم دغه سرې چې حاجبه همهې چرهپاره جاې منسوو کېږ يَوْ زَلِكَ لَا مَعْنَى دِپک زَلِكَ کارم دغه سره چې حج وتر قیامت جاری منسوخ کیګینه و مَن يَعْزِم چا چې حرمات الله د نه خدای الله فهوا پسدا خیر الله ور در پاره عند ربي پنی زرب ددو و وحلت لكم الانعام اور واکلن استد پاره سرو الا ما مګر هغه چې بیان شېو دي علیکم تاسو ته حرام دي نظر د غیر الله څنډاو چلی فایشتانه ورای سازان بچی د ګندګینه منل اوسان چې قادر ګاوندي اغان نظر د غیر الله دی وشتنی بو ځن وکه قول زور د بینه ده شرک نه حنفا تابعدار شه لله دی الله غیر مشرکین بی نه شرکون اون کې د الله سره وژ دی آیت کې د شرک مثال و ی شرکبل لا چا چرکوکو الله سره فکان نهما کو یا کې د هرار آپریوو منما د برونه په تخهته نو دلرا او تختې مارغانان د او تهوي یا راشی شي بیرې هو په دوبانلی في مکان صحیح دغه دی لري کې د مشرک مثال داسېدي لکه یو مارغه د بر او بس نظرری ذری شو او ان لو تخته یسیو او اس پات نه شو مثال مشر مثالله الله و مشرق دا ک د ظال کا کارم دغه سری چې نظر د غیر الله همهی شه پااره حرام دی نظر د غیر الله همیشه حرام ما یو عظیم چا چې تاجمه کو شاعر الله د نخدا الله فین نه ب ش دای زیته من تقل قولو پاکو پاکوونهو نه دی پرزګارو د دا ونه هم د کې کوي چې د شارر الله ب قدرنوې داغ احترم لکوم ستا د پااره فيه په دی کوې منافافوفی دیله جلې مسممن ترې ډې مقاه پورېسم محلهه بیازی د حاللی دغې ل بلتتی کور پخوا دی ولی کلللی او متین او د پارک د هر چا د پا دار یا یاد د دې ځلې ځان نا ګرځې مونږه مان څخه قرباني لیس کورس مله چې اکی نوم د الله پاره الا ما پاسو رزق قوم چول کړې د تامیم بهیمت الانام دانګر چرپایانو فیل او کوم مدار ساسو اله واحدن سرب دا غي ولاده فلودری الا لرا اسلمو تابعدار شي وبشر المخبتين ازر ورکه جهز کوونکو تا الذین نداک سان دې زکر الله ګل جو او ستې شنه مده الله وجلت نو په یاره کې شي قلوبهم ځونه دې والسابرین سفر کون کی علامه پاسبان یې ثوابهم چې رسیدې تا والمقيم الصلاتې درست کون کې مانځو ومم ما دارمن رزق نعم چې ور کړې مونږ دې تا ينفقون خرج کې فلارد الله کې ولا بودنا غه قربانی جان نه ګرزول د دا لکم ستا د من شاعر الله د نخدا الله نهدي لکوم ستا د پاه یا کې خیر بطرری ده فکو سمن الله په سی کې نومد اللهلی پغې سواف چې ترلی شوي خپې داغې یا سوافو قطار قطار وابت نو کله چې را غځې کې جنو بهها په ډډو کللو پهپې من د غ نه اواتعمل قان ورې صبرناتهول موتر او سو کوون کتاب سوال کوون کې او صبرنا سوو کې سوالغلم ورې کهذاکه دارنګې سخر تا به کل د منږ دا سروي لکو مست دا د پااره لکهقد سروي او سو نه راوي او کجریو خه سر شي نه دا کلې پهلهې څختخر نهه لا کوم تابی کړی منګستا د پااره لا الله کوم تشون چې تاسو شکر لا ینا الله اوس حکمت د قبانې هغه زکر کې چې دا قبانې سره پااره ده لا ینا الله چلې نرسېږ الله تعلو هم وې دغې والله دماوهها او نوې داغې چې توای وې اوکرړې ماوی نه کړه واللهې نا له ته خوالیکن ررسېږ د الله ته فرضګاری من کوم ستااسونه اصل مقصد او راو اغ مندارې چېای دا قیې دو ساعته چله دا قبانې مې ورک را نهې تویکړ الله که د ضرور زما د سر راشی نو ب دا چ کوم نه غصرف تو یور خوونري که نه کهذا لکه دا بیکړی ستاد لپاره ایتو کبر الله در پاچلو بیان کې د الله علامه پاس باندې هدا کوم چې خولي تاسو ته وبشر المؤمنین از ورکانې کانو ته ان الله بهشکا الله د دې نه د سورته او جنال لذین عدد جنم ذکر کې د سورته درې مساو ترغيبات جهاد تور کوي ان الله بهشکا الله یدافعو لری کی دښمن لَكِنَّ اللَّهَ دُشْمَنَ عَنِ الَّذِينَ آدَ كَسَانُونَ آمَنُوا جَمَاعِنَدِي إِنَّ اللَّهَ بِشَكَلَ لَا يُحِبُّونَ فَقِ كُلَّ خَوَّانٍ هَارِيَ نُقْسَان كُن كَيْ كَفُور نَشُكْرَا وَذِينَ الَّذِينَ إِجَازَت وَر شو کسانو شوه یو قَاتِلُونَ چې جنگ کې عقي سره کافران به انم بشکري ظلم دي سره ظلم شويري آدالُم بني د جهاد بارے چکه کلمه کا کې ظلم او زیاته شروع شو او دا الله پیغمبر او صحابه کرام یقینا تنگ رال امدنی مونوی تلل نو حکم ورتراغی چې بس جهاد دي سره کوي وس و ان الله بهشکا الله علی نصرهم ام و امداد دی بانی لقدیر همغه طاقتلونکو دی الزینا کسان اوخرجوا چیست شوی دي مین دیارهم د کورن خپلنه به غیر حق به غیر الله يَقُولُ قوللو مګر دا چېای رونه الله پون کې زمنګ وله د والله دف الله الناس سررف دا نه کې چې زمنګ پون کله په یو سره جګړه دا د کللیېوباس واللاله دف اللهناسا او ک چې نه دف کولی الله خلکو ل را بعض هم بعض ل په بعضبانندې بعض هم مشرقی نه به بعضین په مواحدي نه کچره اللہ موحدین ولا نپیدا کولی لہود دیمت خام خانه دلیبوی سوامعو سوامعو عباد خانه در آحیبانو و بیعون عباد خانه در یهودو و سلواتون عباد خانه در یسایانو و مساجدو عباد خانه در مسلمانانو و دابنلی دلو دا غزینو بچه کم نر ختم شو سمطلب کچره پدی راحیبانو که عیسائیانو کی صحیح خلق نوی پیدا نردی ایک دیر جی او ام نڈی دلیوی دی وجہاں حکمت دا جہادا دشمن له مقابل پیدا کی او باطل پرس لی اللہ پرس پیدا کی ځکه حضر شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو اقیف فرمائل البسیر بانی لیکلی دي من الدین کشپ العیب عن کل کاذبین من الدین کشپ العیب عن کل کاذبین ومن كل بدعين اتاب المصائب والا اخلقا غيب خارق اي چې دين نه کوي ابي ديني هغه ته دي نه وي نه الا اخلق باندې داخلا کو اخ خارق اي په موحدين باندې لولا رجال المسلمون الله قد مد الله قد مد سوا مع دين کچر مسلمانان الله دا بهادران بہادران خلک خلق نپی دا کولی ناغ زین آئی بادخانی اگر بنڑی دروی اب ختم شوی زکا الله دیزی وی فی ویسکارو یسکارو چیادو لشیف یا پای که نم دا اللہ کسی را دیر دیر ولی انصرن اللہ آخا مخای امداد بو کې الله من دا چای انصرهو چی امداد کی دا دین دا اللہ دا اللہ ردین امداد سو که ان الله به شکالله لهخواون طاق لرون کې د زیید زوره ورديلهنا کسان مکننا هم که چې د طاقت ورکو منږ ته یعنی زیورکو منږدي ته ف عرضې پهزما کې اقام مصل ته دسپکمون ته او دکتهور کې بذکات عملرو کمبکېبل معروفی کې سره هم منه کې خلک انمن کې دګناانهلب ک چر ملکوو یو د دشمن نه زاو غشتو نه سبکی ال ته بده الله دین جان احکام بجار کی منزا و صلات روجان دغه حکم بجاری کی او زرای املاح کار بسئی و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر پټی وی ریډیو باندې قران سنت درس پئی باری باندې باندې مسئله چړل لشی اندانا چډکل زور کړی ا زور کړی ظالمان دی له شعر الله خل خونه ساتی کنه او چی شیگانو میاش راشی ان بیا ظالمان د دقیق یریگی بيدینری د دقیق نه يرشته دلن خو یریگ نه او د بندگان یریگی نه چته مشران دی پکه شیگانو ال ویل افسران دی په له عهدوری د دقیق یریگی ان گورن لاسر د ماتم ب مناوی نا ار یو په والا ناتواله بیرامه خې کړی هغه باغه کغه ته ور کړی لکه یاب کار سی وې مدینه په سیمړ کېږه ما حکم ما کې په او, آو. آو، چې ستا د خپل ستا په مدینه کې می سپلر ځان سره ګرځولې لګی نه سوین نو ادا اکربا کوي جوړې نو الله سره دې په پړېډیو باندې زراي ابلاغه هغه وسکي ناتونه او نزمونه دا به په وی ندبان نګانو د خپل مسلمانانو یریږي اشیاګانو نه یریږي او د قران نه یریږي د الله نه یریږي د رمضان د میاشت نه نه یریګنو عاقل خو زر ور کولای او انګه د به هي هغه پروګرامونه چې چت بهود دی او ناکار دی هغه نا په دې دغه باندې ابلاغ چې کم نه پاګي بنځا غرسې وسې وسړی د الله دین تک به ملټا وې کنه ځ</thead> کم از کم دی رمضان میاش کی دی بهتره غرم میاش کی دی که خو بالا لگا دما ور کړوا دما با ور کړوا نرت باوند ما می خوین چې دا میاش ختم شیم بیا براغست د رشه ورو ده خدای مسلمانانو دی یره پکې د الله نشتر الله وی وکله چې ملک تاسو واغستو نو تاسو دیره پانه چې کشور کوشید په اړه خلک د لوی شي ا دولت تل استراشی بلکه استاسکار ورایشی د قران او د سنت قانون وای او پر چارده امر بالمروف او د نه علمون کاروبار ولله او خاص الا لرا عاقبت الامر انجم د کارونو دی کا او ټول ارض الله ته واپس کی وای یوکذبوکا او کچره دروجن کی تا فقد کذبت سرا درو جن و تا سره دروجن کلو قبل امخره دین اقام د نوح علیہ السلام اदन او قام ابراهیم اقام د ابراهیم علیہ السلام پله پیغامبر درو جن کړه واقاموا و تاقام دلو تل السلام واصحاب مدین او خاون دانو ته مدین شایب ال السلام وکذب موسا درو جن کړي و موسی عليه السلام چا ن میسر کیفیتانو ارې درو جن کړو فعملیتهم ولت وركمال الکافرینا کافرن ثم قستون بهم ان ولغی فكيف كانا كثير سرنگ شین کار زما غی لرا فکعين من قريه ډیر خاارونه اله کناها خل کردې منغاغ لله وه زالمت ظالمان فا خاتن په د اپوت وله اوروشه په جتون بادي بع معات او او کویان ګنی والله معفلتبار والله ګ والله داس کویان و چې د خلکو درچ کوپغیباندي او دا خلکو زورو پاغیباندي مشید او بغچ ګچ لو ل چې کمدې بګلی او محلات غ جوړو اللهس شو زما عذااد پرانغې تماشلو دي چې پهې زبانو یو کمتیر شوري افلم یاې ایرو آیادي نهګرې فللار دی پهماکې فکوونه لارمم چې شرهديره پااره قولو بځونه یا قلو نه بیا چې پوې ها سره کې پاغې بندې او آ زانون یا غګونه اسم او نه بیا چې دی اویددو کې پاغې سرهل زونونه معلو ورکل دي ستګې مو وررکل دي صرف صرف او و هغه نه موالکې د غینې फायदा ورنغستە فائدې د سو ورغستە سره مڼې تللي ا سرپ لوبي خوراک اسکا کو بس دغه फायदा منفایده ورغستنو الله دې پیدا شي وې تاسو دلغه نه پیدا ا خصوصا په دې رمضان کې پکار خداو چې درس ته قران ته ناس ذکر اسکار کولې نوافلی کولې عبادت ته ناسو فقای کوم چې کوم نه نغې خپل ا زرايب الله غوا له سوې اګي هیاره وې چې د آلکان لا به کېنو چې د ماجګر کوې د مشران متولاړ وې چې جګړې نه کوله نه مشران مړې د ډړو زور یې هغه دي ته وړي آله په دې وخت کې ریډا وې لګي چې د آل به کول نه چې جنگ چې مشران وته اصولاړ وې نه دی به نه کوله وای دا وخت کې چاته کدي ځان پورې مې در کړې سترګې مې در کړې غوونه دینه فائدہ والې کړه ته ته سرو د دنیا ولا فين لا تعمل ابصار بيشکه اندې لندې د غسترګي ظاهر باندې روغ د غټ غټ سترګي دي ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لكن لندې د غسترګي چاغه د زړې چاغه سينو کړي د زړې سترګي اغه کولون ويستعجلونك اپه تلوار غالستانه بلا اصحاب عذاب لره ولن الله چرے خلافونه کلاوا داو دا ودی خپلې و ان یومن بشک یورز ای عند ربک پنځ دروستہ د قیامت ک الف سنهن برابر در زره کلو نه دا مم ما دا سنه تو دون چ تاسو شمارای ینه دومره او در وجدا وک عین من قریاتین ادری خاریونه عملیتو لها مولتو ر ک ما غی تا وه ی زالمتن و غی زالمان ثم خشتها به ام ان والا غین در و الی المسیر او ما قلای پیغمبران یا ایوه الناس مضمون رسالت او او مضمون جہاد چکنن هغه بیانای چې دا جہاد د سره پاره دی د دې رسالت د پاره دی قلای پیغمبران یا ایوه الناس او ای خلکو انما انا بهشکجو لکم استاد پاره نذیر مبین یره ورکان که مخاره فلذینا پساکسن امنو چې مومنان دي وعمل صالحات عمل کینې لہم دیر پاره مافرتن بخند او رسقن کری ایمخرا د قدممن والذین کسان سعوا تش کوشش کی فی آیاتنا بمقابلہ ہدایتونسمن زمن معاجذینا منکن کی دی خلکو لرا اولئک ادا کسان اصحاب الجحیم غوندان د دو دوزخ دری و ما ارسلنا انذر علیک لمانگا تسی تسلی ورکی الله پیغمبر تا چه پیغمبر اگر پاکی گما وما ارسلنا آنه در علی کلمنگا من قبل کام مخیستانا من رسولین ایسو پیغمبر ایسو پیغمبر ولانبین آنه نبی رسول آنه نبی وقی منگ تعریف کلو مگر پاکم وقی چه واس واسخ ورزولی دا ام مانا چکوی واس تمننا بیان کړه دی ال که شیطان نو وسوسه ورزول دی فی امنیته او بیان داګه کی او بیان داګه کی نداځی کی وای وای نبی حرم شریف کی صورت بیانو سوره النجم نچکال دی ایت لراغه افرا اتم اللات والعزه ومنات الثالثه الاخرى و لراغي نویدہ نبی علیہ الصلات والسلام په خولې باندې اختیار د الفاظ رالو تل کله غره نه قلو علا وان شفاعتهن لترتج او د کلات او غزاد لولي بوتان دا لاسره ډیر غره دی بهتر دی او د دې شفاعت کم دی او قبول دی ده نویدہ کوي که مشرکین د خوشاله نه پسې ده باندې پر او تل نوبیل علیہ الصلات والسلام پسې دې کله چې راپاسې دوه سوچو کنه یو چې خودماسو دا نه هیڅ خفا نو الله پاک دې دعایته راولګي خیر دی پیغمبر کله بیان کړل د شیطان دا بیان کې هغه توسوس غوړځولره نو سوال راوي تراس پداره جی چې قران کریم کې راځي سورته بنی اسرائیل کې تیر شو او ولای سورته بنی اسرائیل په لنسمه سی پارا اوه درس مایه ته ګوره کې وای ان عبادي ليس لك عليهم سلطان نشتر استد پارا ستسلط ودر شمایا تا اگے کوی ان عبادي ليس لك عليهم سلطان نشتر استد پارا سقسم نشتر استد پارا سقسم تسلط او غلبا وبند گنوز ما بندے استا زما پ څکه سمغالبا نشټره دا رنګه سورته الاراف کې التمراضی او دا ځکه کې سورته بني اسرایلو پنسمه صفاره نتيجه کوي اني بادې ليس لك عليهم سلطانون پنځش په تمایل نشټره په باندې ګانو زما ستده 파را پغي باندې تسلط او څکه غلب نشټره او سورته عرف کې ترشي مخ کې نه نیچه عام بندگان مومنانم بانده شیطان تسلط دسته نیشته لی پیغمبر بانده سنگر آگه پا پیغمبر بانده سنگر آگه در سوال اشکال لازی دارنگی صورت الحاقه که برای شید اللاوی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعَذَ الْأَقَابِلِ لَقَطْوَانَا من حُلُوَتِينَ الْعَيْبِ چَرِ پیغمبر مَنگ بانده یو درو جوکر ور نو مونږ باندې شهره کټ کړو د شهر رغب مته کټ کړو که ما باندې درو جوړو کړو د پیغمبرو ا درو جوړولو د دی وجنا چې چا دانه خل کړې دی دا صحیح نه دی دا غلط دی او د قران د آیتونو نه او د مفسرینو د وضاحت دغه کمند نه خلاف وز د آیت مانه شو مانه دا شو و ما ارسلنا ان در علی گلمنگام من قبل کا امخستان من رسول اس پیغمبر رسول ان نبی الا اذا تمنا مگر کلاچ بیان کړه دی الق شیطان نو وسوسه غړول شیطان فی امنیته پوغد بیان دغه ک ده چې پیغمبر مسله کړي د خلقو وی نه د ځان جوړ کړه ها داوی یوسف کا خالو کو ته شیطان وسوسه غردولیدا او شیطان ولگو ته ورکلرا پیغمبر ته وسوسه د هغه بیان کنه غردولید پیغمبر برای تسلط نشتا دا شیطان پدی او جوان ایمان دیجه دی کی هغه به دغه کئ ال قش شیطان وسوسه غردولل شیطان فی امنیته فوغد بیان دغه کی اتمنى په معنا چې کم تلاوت عمره دی کله چې تلاوت پیغمبر کړه تمنا کتاب الله اول لاله حسن ابن ثابت رضی الله فرمیل هغه فرمایل پیغمبر اولش پیکه د الله کتاب تلاوت هغه کو ندیږي که ال ق شیطان فی امنیته حضر شیخ القران اور لا مرقده دا معنا توجې کم نه کولې دا انور علما په دې باندې کم نه بیارت کولې امام بیزاوی چې څوک دا معنا کوي چې شیطان پیغمبر ته وسوسه و نه پېرت کوي مولا ال قاری پدې باندې رد کولې ده اډارونکي امام رازی رحمت الله علیه پدې باندې رد کولې ده امام بهقی پدې باندې رد کولې ده چې دا مانس وکړي چې پیغمبر بیان هغه ته وسوسه غړزولې و هغه وې داسې نهره انورزن نبې ادغه ګوره و ینسخو الله نه دې کولې د هغه وسوسه ماغو سسائل قشیتوان چه غرزو لی شیطان چه غرزی شیطان ثم یخکم الله بیا مذبطی اللہ آیاته حکم نخبل آیات نخبل واللہ خدای پاک علیمون فودی حکیم حاوند حکمت دے لیا جعلیاتی رپاچو غرزی ماغو سائل قشیتوان چه غرزو لی شیطان فیتتن امتحان لیلزینا پاعدا کسانو آمنو فی قلوبیم چه پزنداغی کی مرض منافقت دے ولا قاسيه تي سخزنوال قلوبهم زنونوال اغورا چكلا دا بيان شو كلا يوم اصل بيان چن دريك اسما خلقش دري يوم ننكي نغيوال بهم اري چاري زسخني ول قاسيه قلوبهم ادري مزبزبينو في قلوبهم مرضن دا دريك اسما خلقشي خا خلق خلق سم منافقا اسي زسخني أغا أغا وإن الظالمين بشك ظالمان لفيش قاقين بعيد خام خاپ خلاف لريك دي ده حقنا ولی عالم اللذين او چه يقنو کی حقسان اوتو العلماء چه ورکر شعقی ده پویا انو لحقو چه بشك ده قرآن حق ده من ربكات رفاد رستانا فیومنو به بي وزيب يقنو کی فده قرآن فتخبت له قلوبهم نعجز بو کی ده کتاب تازنون ده وَإِنَّ اللَّهَ بشک الله لهدللهنه مخالار خوونکې دا قسانه ته عملو چې ممناندي اللهثراتې مستق اغلار ن غه والظالوله نه او همهې شو یا کسان کا فروج کافران ديفی مییتې په شک کې منورديقرآ نه حد تا تر دی پورې تاات او منسا او چردي قیمت باغ د تننااس الملکو بات شئیو مایزن پدر رضبانی لیللہ یو اللہ لڑا بی یحکمو فیصل ابو کی بینام کې دی فاللزین پسا کسان آمنو چی مومنان دی واملو صالحاتی ملک نیکو فی جنات النعیم و با انو دنیمتون ان کی بیت واللزین کسان کفرو چی کافران دی و قذبو کې جن کی بی آیتنا حکم نظم انگا فولائی کا پس دا کسان لهم دیر پارا عذاب محین عذاب پا کون کرے مضمون د جهاد او ترغیب الالحجرت واللزین اکسان حاجرو چه جرتو کو فی سبیل الله و دند اللہ کی سم قتلو بیائی اہو او اجلشو دی او ماتو یا منش پخپل مرگ دشمندل آسنا قتل شو یا پخپل مرگ مرشو شو او حجرت کے دی لیارزقن ناوم اللہ خام خار بکیت اللہ رزقن حسنا روزی خیستا و ان اللہ بشک اللہ لہوا دغا اللہ خیر الراجقین ورا روزی ورکون کرے لیدخلن لهم همغه داخل بکدی مدخلن مدخلن په داخل دول سره یعرضونه چې دی به غره کې عقیله و ان الله بكل الالعیمن همخه په دی حلیم صبر نات دی ذالک کارم ده سره چې جهات او هجرت تر قیامت وي ابم تکسی و منعقبا اصل چې بدله اخلي بمسلمه په شان دغه چا چې بدله واسته په شان دغه وقب به چیزاتی شهر در سره ثم بقي بیا بیازیات او شهر سره لانه سرنه الله خامخمدت بو کې الله ردو ان الله بشک الله الغفور لر کون کې تکلیف دی غفور بهون کرے ذالک ار هم دار چې امداد د الله حق ده نصر امداد الله دا حق ده بان الله ذک جل ایول جل داخل شف النار پرس کې ویول جناره او داخل یورس فللی پشپکه وان اللہ بشک الله سمیون او رذونک دی بصیر لذونک ر زالکا قاورم دغه سره سماتلم لتعلم چه پوشه تاسو شیدان لیم داد نشته نه ده به ان الله تک جل الله والحق دی لایک د بلنه دی دی لایک د عبادت او انما ا ا هر ا سیدعون چې دیرا بلې مندونې سیوا د الله نه هو فَأَنَّ اللَّهَ او دیر علم آیت ان الله ب چکالله هول علی کبیر دغ الله لدي او ډیرره لې علم تاه بیالیقللی تنې پوه ان الله ب شالله انز لا را لږې من سما دبارې نامه ان باران په توس ارزو او ګردي زمکه مخزاررن ته کشنا ځمکش نه دغه باران دغ بو ان الله ب شله لی فونمهرببانې خبي خبر دا د لهو ذا غل لا قبضه ڪري معاش في السماواتي چه پاسمان کي ديو ما دي او عاش چي ما ڪري وان الله بشكل ال هو الغني الحميد دا الله به پروا د استه له شيوري بیا دليل عقلي و... ان الله بشكل الله سخر لكم فکر کي له ګول استاد پاره ما سو في الارض چ پاس ما دې چان فل بحې په دریاب کې امرریی په حکم دال لا دال لا دا الله او یم سکو سما او ټینکل د سمان انته قاع د را پرې وتونه عرض ف مکبانډې الله ب ازنیی مګ په حکم دا الله دا الله د زن نه بغیر ا نه را پرو. ان الله ب شکالله بناې په خلکو للا وفر رحم محه ش خ کوون کې مهرببان دی بیادللیوه والله الله زیاتې احیا کوم. چ پیدا کی تاسو سم مې تو کوم بیا مل کی تاسو سم مې هی کوم بیا وجند کی تاسو ن بیا وسه کوي بیا سورته البقر کی تیشو سم الیه تر جاون بیا بده الله تا واپس کول شي سورته بقر کی تیلو ان الانسان بے شک انسان لکفور خامخانا شکر ہے لکل امه مشرکین وی چ منگا تداناشنا مسئلے بیانای ا یو اختلاف په مسالې کې موږ ته چې تاسو هم خبر ادرسو کا نه الله د هغه بیان کوي ولیکول له ماته د پاغ د هرچا ځاننا ګرځولې مونږه امن شکان طریقې عبادت هم ناس کېو چې دې كون کې پاغه باندې او د هرچا احکام جدا جوړي عبادت طریقې لارې جوړي فلا عنا جنکا په جګړنه کې تاسو رافل امر وکړه توحید کې و دو را بل خلق ال رب کا دندره خپلتا انک بعشکت لا اله الا الله مستقیم همغه پاغله مضبوطی و ان جادل وک کچر جگل کی تاسو را وقلوا یا الله دې پا عالم او په یګې بم اپ تاسو تاملون چکوې تاسو الله دې پا که حکم فیصله بو کی بینکم و مستات کی هم قیامت پره قامت بندې فیمه کې تختلفون اختلاف کوون علم تعلم آیت ان الله بے شک اعلی یا علم او ما پاس او فیس سماي چ پاسمان کړي والارض او پدما کړي الله عالم غيب دي د ارث ورته نه ان ذالک بے شک دا فی کتاب الله محفوظ کړي ان ذالک بے شک دا کار علل الله الله باندې سیر آسان دي و یا بدونه ادی عبادت کای من دون الله سوا د الله نامادا چا ل منزل در علی کلی بي پاګي سلطان انسو کې چم دلیل ومالے سلام انشتره دیره پاره به پې باندې علم اس دلیل ایس دلیل دا دلاله سلاسان ور سره یو نشته ومال الزالمین انه به پار ظالمانو من نسویر سو کېم دادی بیا زجر ورکیه فاعر از قران ویزات لعليهم کلاچ بیانول شدی تا آیاتنا آیاتنا زمنګا بیناتن خاره خاره تعارف او تو پېجنه و جو و و دی وجوه الذین ومخونه دا کسانو کفرو چې کافراندي المنکر خبکان کله چې ته مسله شروع وکې ا ماصلا جو بیانای نشور زوګ به خلک برا غونډي مخالفین وای دایسوي یا رادسوي نو ته وای خلک وورای یو مسله کومه او دا مسله توحید بیانومه خدا په بعض خلکو باندې بدلګیو دا غې تند کې و سره چون پیدا کیږي نچه سوکداغی که نظرو په تندی بانده سلاسو وی خوری ماری بلده که تندی بانده چاوی تندی تریو کل ره ایچانی رو تریو کل ره نبیابتا ہو وی یا کادو نا یستو نا بلزین یتلو نا علیهم آیاتنا نزدیری چا حملو کی پاکسانو چا بیانی اغیطا یتون زمان یارانو داس پاکی مشتا دی چې بس لاس پر اگدی حق پرستاوی چا حملو کما ندې وزرخ په لاسونو پدې ځ باندې کیږي هو داسو کې سونه ود کړې دي نو خو په سینه یې خري بیان کاوه چې وې تاله نو وسه تشورو شو آیا وتا قلوا یا افاون بکم آیا خبر کم تاسو بشرین پناکار سلام انزالکم تاسو ردی خبرونه ردی کارنه یاته سوا کم مخالفت کو خبرون کما ان نار چغه ور دی لکن نار تاله ور دی یڅوک د مسلې توحید مخالفت کوي وتو الله <سؤال> کناار تعالی <سؤال> ورده من کناار استاد خلینا ور روزی و فی کناار تا کی ور بلیگی حضره شیخ القران نو ورلام ور قدهو دا دغه بیانول <سؤال> دیږي کی په جدادره واړ ورته وای و شړې د خلینا <سؤال> دی ور روزی ستاره <سؤال> پار ورده جهنم کې اچو شو کیګین وردر کې بلیلی وای مسلې توحید تر بنديږي ولغا د چکم دنا خرانډه چا <تصفح> لکنار دکدا اناره مخکم توقف روستم دازن لراوڑ انار چا غور دی اوور خوور دی د دنیا ورن د جهنم ورده وعده الله الذين الله دا ریا که سان سرا کافر جو کافر اندي وبس المصير اډي نا نو بسم الله اصل مساله شروع اے خلق کو زور با بیان کی مثلا مثال فاستمیو لو اگر تقو کی زے وا کو یو مثلا تو بیان خلق اعلان کی کنا نج تو اعلان ضروری نہیں خو ضروری اعلان وری خلق وی قلی چ سو وی دا پلان دی مقرر ک شو دا ضروری اعلان ردی دا ضروری اعلان نہیں سڑ اعلان گا جماعت نه جوړ کړي خو جمعہ بس دا غدا نو سو کہ این دا انسو ار سو ارزوک بره مندتي يا رداش روخ شه رداش رن روخ شه اشاعه پلان راغل دهو ادغه دې کې سوال کوي نه نه الله دې خلکو يوم مساله ته به نهږي غوکه دې غي تا دې رحم دي اقم دې ان الذين کسان د معبود باطل مثال بیانوي چواد الله نه ماسيو بل چا سره اختیار نشته ووري ان الذين کسان تدعو نا تا تاسې را مغعلى مين دون الله سیواد الله نه لن يخلقو نشه پیدا کولای زبابن یومج ولا وي تماول اوګل چې دی را جمشې په پیدا کولر دغه مجو که پیدا کول مج باندې ټول را غونشي نه الله وی یومج نشه پیدا کولای متالب غټ کټ بچی سره درکی ا تعالی بغټه میخه سره درکی ځکه میخه وی میخه گواری تی کنا گوار میخه تی گواری طالب سدر که سوکی مال نور سرا که دا چه کم ده نو دا سکوی نا نا یو مچ نیش پیدا کولی او دامو چه ولی ہوی دامو چه زکا ہوی شیخ علی السلام امن قیم رحمت اللہ علیه ہوی چه دامو چه ناکسل خلقات تی دی بلکل پا خلقات کی نمگل ری دا هر یو انسان دا هر یو سیز د استرګ پر دیری تقریبا 150 پردیری پکې 150 پردې د استرګ کې اشتخه د ټولو کې دا یو د غره پټ او د حفاظت لپاره بیا دا روزي او دا باندې الله په یاد کړی خدامک چې کم نه د دواله نشته د مچ پاپټم نشتا ابروي دا روزي وخت دغیم نشته لري د باندې وخت روزه خو بری دا بانی منشتره داغه ده دا پان الله غلا دو مخ کې چې کمونه دا خپی غون دا ور کړی نو چې دا سي داسي ويو او کلاګه تلرکی اجسینه تلرکی داوله د دا نیمګړی غریب په مخلوقات کې د نیمګړی نه کې څل خلقت دا کسې منجورا دا نه کې څل یا به غوګ نه سالم یا به پوزدا یو غاله به بله بل بنی ته وګن شپېلې په وای دا کې نستې آیا او په خپبان نه ګوړي آیا او پهست ک چې کم ناسې پټه دا یا به دا ګوټ را ګوتې بیا را منون کړي داسې پیسوله چا بااسې لاته وکړي او س هم ګړته او پهې نه ک سره خلکات اګوره دا په خپل اختیارنی تریخه دا د اللاکوو کې خلکوګوري دامات ګړو نلته په تجارت کې نه زیارارت زیارت و رسې نمیاش که تناغین اصولی که کی یابتا که یامیاش که یا غروز کسان و تناس دی نداغین اصولی که خواه دا نمگل مخلوق گولی او آغا نمگل زیر ترسی زیارت ترسی و دکی چوکولی اپراتی دکی جو باز دا اشجار ملته جوکولی دا کسی دا منجور ناکس و الخلقات یا ورد د یاکنی و تو گوره ایا به غوگنی خسادر بپسر کولی ایا به استرگنی چشمی بچ آه ورڅ شي نیمګړې وبقي نه نا کیسل خلقت ام مج ګور په هر ګندګي کېني دکاسې د زیارت منجور د عرب لا که نظر د غیر الله دی وړو کبل ز شه دی وړو ارڅ شي نه غبراکاږي مثال د خامار دی او دریم دا دی چې دا مچان نه دا سر وختي پاسي سار وختي چې ګوره کننه دا اسړې خلکو دی د خپل فسادر داسې وې ټکی دا ی مچان را پاسی دلی دا قصیدام من جوړ د وختی زیارت ته ځان رسول اول ته ناستی سالورم دره چې د ماج بنګی گی له بن من کای بن دای چې خو سره ورته یی شی دغه د توجہان له دغه وګو ټک بو بس نه بل خواته بل داس دا قصیدام من جوړ د بنګی دکار دی موارده دکار دی موارده دا کولش اولاد ورکولش دا کولش ناستی بن بن بکای دی بنګیل ته بن بن دا سچې سپیرم مخې تاقټیدلی دا وای غنې سره چې راولل د دکې سوالند کړي را سړې تیېریو نه دا ځکه مې دلته جکر کړي او بیا اغه مولا عبدالمومن هغه ته وی مولا د پیازا باندې مشهور دی ناغه ټوکی غنته مولا به هغه ته وي ناغه کتاب لیکل دی نه پاه کې دا چې د ټوکو قبر دی لغه پوری کړي ناغه وی داسه ټول په لږه غږستري مژ پر غږ درم مګز به حیا مژ بارکه ذکر کړی دي چې دا ډېر به حیا دی ولی دغه تر دې غاړه شون په دې بل غاړه بدل راشي داست نته به وای ناس به وای افغان تو د جهالت پښتون اوید نه پوښتې د جهل غر د دې چې وای چې په وچه پرزنه پهلواندو پرې وځي وای پهلواننه پوښتې کله په گرمی وېصوله ته شنه کب گرموتې شي نه افغان ته د جهالت دارغه ال <سؤال> بیگم فساد در پردا بیگم سه شیر خزا فساد در پردا دا پټ فساد دی هغه چې قران او سنت او هغه سره تعلقي نه فسانه نه هغه خیر سره اثر خیر اجه دغه ته نه نه جو بیا ګور یا په زیارت ګرځې یا په بازار ګرځې یا بچته بلځه نال بگم پساد در پرده دارنگی آل نمون ملک الموت <coughs> سپایی چه براغ نجو خلق با تختی دلاله سپایی راغی کتوال بیوته سپایی موتوی نجو خلق با تختی دو تختی ننو داس نور زونه چه کم ننو اغیز کر کلی ان نوابو مجموع تغافل نواب ستا وی خان <laughs> بذ دکسه مجموعه تعافل لیس نه نا خبر نل بس نازې توج دنیا سره کار او د ستا خبر نل د دین نه نه خبر مجموع تعافل <laughs> دا او از زیارت با نګای فسک زیارت سے توئی با نګای فسک وې پمامه باندې پریان دی اخته بروانش شاعر ویلی رکان اوې پمامه باندې پریان رازی په معراج لې د پریانو بابا له ځمه انا هغه موې زلل شنو ا په پریانو باځي دان نه ا په پریانو لزیل تک نو از زیارت بانه گی فسق د فسق فجور چې کاننه د بانه زیونه او هر کس هم سړی ورته راځي خوځ ورته راځي او نور په هغه کې چې سټیګ نهغه نه د ویلو دینو په دې خیر مزک علی ادي زه وای لن يخلقو سبابا نشی پیدا کولیس یو مچ یو مچ نشی پیدا کولی ولو اجتماو لو اگرچی دی راجمشی و این یسل با همز زبابو او کچری اتختی یو مچ دین شیعنی او سیز نی زیارت نه نیچتی یو مچ سشی اتختو لا استنقضو همینو نشي طلب کولی داغنه وقتی داغنه نشی وقت پلسیز تی نشی راو اس کو او پس کولی طلب اس درکی زوا و فتفال بو کمزوری ده غوختن کئوال مطلب او ده چانه چغختئشی و دواله کمزوری دی ضعفت و اله بو کمزوری طالب او المطلب او ده چان نا چغختئشی ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی و عزیز دی تاظیم قدر الله تاظیم رشتنی تاظیم خدا او چ الله تشدد کړه ود الله نه غوختوی ده سعید تازیمو پدیو جا بازی دار بطان بارکی ایتو نری ادی چې مخای چکم کرام و مسلمانان و اغیب پوری چکم ننه لگی اعلان کرا دی اید الان دی روح المانوی لی دی اغوی و اشارتن الازم العالین و ای پدیو که اشاران آن عالینو تر حیث و یستغیثون فی دی وې سره هغه چې کوم نه دی غفریات کوي په خپل مصیبتونو کې او تکلیف کې او خپل اولیو وتا او دا غي په نمونه باندې نظرونه ور کوي دا غي په نمونه منښت او دا وایي دا زمون الله ته وسيله ده ها ذا واسائلنا الاله تعالی دا زمون الله ته وسيله دا مونږه وسيله کو روحمانی تدې اېدلاند ویلې <coughs> په دې وجبان نه ان الله <سؤال> ب شالله <سؤال> ل قويونطاق لر ک د عزید زوره ودي الله خدای پاکېستی غړې من الملای قې د فریتوونه اورسن ستادي او من الناس او د خلکوونه ان الله بشکله سمیون اوریدون کې ب لدون یا لمو پوهېګ الله ما پااس بين نه دي هم چې مخکه دی نه دي اوما خلفه هم او چې ره دی نه دي الله او خااض الله ته تر جوول امور واپس کېږې ټول کارونونه بیارد دشر ک فیلي یا هلله نه آمنو ای مومنانو اور کوو کو کوئ یر کاو کو کوی او وجودو سده کوئ اوبددو رب کوم بعد کو د را خپل وفالو خیره او کونی کېله کوم تفللی د پارا چې تاسو کااماب شي. وجهاهدو ینیجهادو کې فلله په دند الله کې حق جهاده جهاد د رشتې جهات هو دغله اجتبا کوم وړړ تاسو اوما جاله عل کوم د ګزولی په تاسو في دینی پرې من حالتنسییا آسان احکم اللله رالیکيمللهطبی کوم ینی اتبی او مللهطبی کوم تابعدارو کې د دې پلار خفل چې برایمنے سلام دیئ هووا دغ الله سمما کومل نومخره تاسو ته تابعدار سم ما کوم المسلمین نومخره تاسو ته تابعدار نو مسلمین سم مسلمین سمانا جماعت المسلمین کلاټاین او بیا ور پسینو نو درس پکې روزو سورته بنی سہل کوم تیر شو اغم وی لو وانا من المسلمین اوان وی وانا من المسلمین فرعون وی لوزام ده تابعدار او نه ام جو دماغ پر خیل دید رو ڈرین لو ام جماعت المسلمین کیو آدارنگی صورت الحجرات کے برایشی چراولو پیغمبر بانے بے اخفل لغج ازبادلو منگ داسو کو منگ داسو ما بانے علاوی پیغمبرو ته وایا چه ما بانے اخفل ایمان مزباد ہے ولیکن قولو اسلمنا لیکن داوے چې منگ آتا او ستاسو دونو کې ایمان لا داخله شي وینئ ستاسو دونو کې ایمان لا داخله شي دموږ دای کې مسلمانینه نبی ابدغسینو د جمعات المسلمین دی او چې تومنې سن جو بس من قبل و مخکره دینه او هغه په کلانور سنور سری خدارو د نورو رونری او فی هاذا او په دومت کې ليكون الرسول او په دومت کې مسلمانین وتای خره ليكون الرسولو يرفع شي بيغمبر شهيدن گوي كون کي عليه كم تاسوتا وتكونو اشي الناس خلقتا قائمو الصلاتا درستي من واتو زكاتا ور وات کي بالله ويولا باندي هو دا الله مولا كم دوستا سري فنم المولا اڑے گرا دوستي ونمن نسير اڑے گرا امداد دا سلور او یا یم ده پس ده صورت انبیانا نازل شویره دعوه ده صورتو اصول لدف العذاب اصول ذکر کی ده دف د عذاب یا التحلی بعد التحلی پاکواله ذکر کی داغناکار آمالونا په پا پاکو آمالو سراه ن صورت سورته تهلېه بیانې پس تهلېه ولینا او هغه د دې چې ناکار اعمال شو شرک بیان شو نو په دې